Dia nyamar sebagai orang kayak negro gitu dia keluar. Memang mukanya orang Maser ada yang hitam hitam. Orang Eropa mengatakan ini orang negro bukan orang Muslim. Dia kira negro Christian. Dia tanya, ada apa sih ini? Maaf saya, lah. loh, kau belum dapat kabar? Belum? Oh, dia kawok kawok. Di mana kamu ini? Ini malam Hasan al-Banak terbunuh. stapora itu Itali Begitu walatasmauna minalladina utul kitaba waladina ashraqu ajan katsira Dari girangnya dia disuruh bunyikan itu mestinya dari bapaknya mereka suruh bunyi bunyikan itu gereja lonceng Hasan al-Banna mati Jadi ini manusia tokoh besar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 ini yang ditakuti oleh Yahudi. Makanya mereka geger seluruh dunia supaya berpecah belah. Dikatakan itu madhab bolalah. Orang yang begitu itu orang tidak pernah baca. Kita yang baca, ya seperti ngelus-ngelus dodol. Awang barang jelas gini kok dikatakan bolalah. Itu tandanya suara yang masuk, suara taklid a'ma. Sampai betul-betul disesalkan kalau MUI, Majelis Ulama Indonesia ikut-ikut ke situ.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 Ya walaupun kita tidak berdaya Cuma kita yang minta kepada Allah Supaya umat Islam dapat hidayat Saya merasa gelo betul mangkel saya Kalau ada barang betul disalahkan Dan saksikan saya masih tetap mazhab di Saya mazhab syafi'i Ayah saya, nenek saya sampai 30 nenek semua syafi'i Dan saya tidak gentar kalau dikatakan orang saya Syiah. Tidak Saya mau memperdekatkan Jangan ikut memusuhi sesuatu